45. Meg hónapokon át próbálta nyugtatni az apját. Mindig volt valami új, amit olvasott magáról, valami becsmérlő, amit a szívére vett. Folyamatosan sérült az önérzete. Minden napra akadt egy újabb megalázó fotó az újságokban. Thomas Markle új vécét vásárolt. Thomas Markle egy kartondobozos sört vett. Thomas Markle hasa kilóg az öve fölött. Értettük. Meg elmondta neki, hogy tudjuk, mit érez. A sajtó, a fotósok szörnyűek. Képtelenség teljesen figyelmen kívül hagyni, amit írnak, ismerte el. De kérlek, próbáld meg. Ne törődj senkivel, aki közeledik felé dapuci. Légy résen mindenkivel szemben, aki a legjobb barátodnak adja ki magát. Úgy tűnt, hogy hallgat rá. A hangja is olyan volt, mintha lelki legjobban lenne. Aztán az esküvő előtti szombaton Jason felhívott minket. Van egy kis gond. Micsoda? A Mail on Sunday le fog hozni egy sztorit, miszerint megapja összejátszott a paparazzókkal, és pénzért vállalt néhány megrendezett lesifotót. Azonnal felhívtuk megapját, és megkérdeztük, igaz-e a hír, hogy pénzért vállalt, beállított kandifotókat. Nem igaz? Meg azt mondta erre, lehet, hogy ezt a sztorit még elsimítjuk, apuci, de ha kiderül, hogy hazudsz, soha többé nem tudunk cáfolni egyetlen rólunk vagy a gyermekeinkről megjelenő hazugságot. Ez komoly dolog, el kell mondanod nekünk az igazat. Az apja megesküdött rá, hogy sohasem állították be semmilyen fotóhoz, nem vett részt semmilyen színjátékban és nem ismeri a szóban forgó paparadzót. Oda súgta nekem. Hiszek neki. Ebben az esetben, mondtuk neki, azonnal hagyja el Mexikót. Az aklatás egy egészen új szintje fog rád zúdulni, úgyhogy gyere ide Nagy-Britanniába. Most. Kerítünk neked egy lakást, ahol biztonságban meghúzhatod magad a járat indulásáig. Er, New Zealand első osztály. Meg lefoglalta és kifizette a jegyét. Azonnal küldtünk érte egy kocsit, privát biztonsági őrökkel, hogy hozzák el. Azt mondta, most más dolga van. Megarca erre megváltozott. Valami nincs rendben. Felém fordult és nagyot sóhajtott. Hazudik. A sztori másnap reggel jelent meg, és rosszabb volt, mint amitől tartottunk. Videófelvétel is volt arról, amikor megapja egy kávézóban találkozott a paparazzóval. Készült róla egy sor bohózatba illő, megrendezett felvétel, közöttük olyan is, amelyen egy nagybritanniáról szóló könyvet olvas, mintha készülődne az esküvőre. A fotók, amelyek állítólag százezer fontot érnek, minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy megapja hazudott. Részt vett a hamisításban, talán azért, hogy pénzt keressen, vagy azért, mert valakik befolyásolták. Nem tudhattuk. A szalagcímek így szóltak. Meg Markle apja szélhámos. Pénzért készültek a lesi fotók. Egy héttel az esküvő előtt most ez volt a nagy durranás. Bár a fotók már hetekkel korábban elkészültek, arra a pillanatra tartalékolták őket, amikor a legnagyobb kárt okozhatják. Nem sokkal a sztori megjelenése után Thomas Markle SMS-t küldött nekünk, amelyben ez állt. Annyira szégyellem magam. Felhívtuk, küldtünk neki sms és újra telefonáltunk. Nem haragszunk rád, kérlek, vedd fel. Nem vette fel. Aztán az egész világgal egyidejűleg megtudtuk, hogy szívrohamot kapott, és nem fog eljönni az esküvőre.